глянув на свою стару, що плакала між жінками, і виймив із пазухи густину. «Тара! Ня! Нако тобі платину та файну обітрисе, аби я тут ніяких плачів не видів. Гостей собі пильнуй, а плакати ще доста часу. Ще так си наплачеш, що очі ти витечуть». Вийшов до газів і крутив головою. «Щось бим сказав, та наймовчу». Найщиною образи в хаті вас, як о грешних. Але рівно, не дай Боже, нікому доброму на жіночий розум прийти. Аді видіте, як плаче. Та на кого на мене? На мене, газдини моя! То я тебе викорінував на старій своїй хати? Мовчи, не хлипай, бо ти сиві кіски зараз обмитшу і підеш ту в ту Америку, як жидівка. Оме, Іване, лишіть же ви собі жінку, та же вона вам не воріг, та й дітям своїм не воріг Та їбанно за родом, та й за своїм селом. Тимофіко, як не знаєте, то не говоріть ані зелень. То їбанно, а я туди з віскоком йду. Заскреготав зубами, як жорнами, погрозив жінці кулаком, як довбнею, і бився в груди. «Озміть та вгадіть, ми шокиру тут у печінки, та, може, той жовч пукне, бо не відкримаю. Люди, такий туск, такий туск, що не пам'ятаю, що си зо мною робить. А проше, газди, а осьміть же без церемоній та будьте вибачні, бо ми вже подорожні». Та й мені, старому, не дивуйтеся, що трохи втираю на жінку, але то не задурно. Ой, ні, не задурно. Цього би ніколи не було, якби не вона з синами. Сини, уважаєте, письменні, та як дістали якесь письмо до рук, як дістали якусь напу, як підійшли під стару, та й пилили, пилили, аж перерубали. Два роки нічого в хаті не говорилося, лиш Канада, та й Канада. А як ні, дотиснули, як єм видів, що однаконі мутю тут на старість гристи, як не піду, та й продав, що до крішки. Сини не хочє бути найметами після моєї голови, та й кажуть, ти наш тато, та й заведи нас до землі, та дай нам хліба, бо як нас розділиш, та й не будеш чим киватися. Най їм Бог помагає їсти той хліб, а мені однаково гинути. Але, газди, де мені переломаному доходів? Я зробок ціле тіло, мозиль. Кості дрихливі, що заки їх рано зведеш, докупи то десять разів йойкнеш. То вже, Іване, пропало. А ви собі, туск, до голови не припускайте. А може, як нам дорогу покажете, та й усі за вами підемо? За цим краєм не варт собі туск до серця брати. Ця земля негодна кілько народа здержити, та й кількі біді вітримати. Мужик негоден, і вона негодна, обоє вже негодні. І саранчі нема, і пшениці нема, а податки накипають. Що платив лева, то тепер п'ять. Що ж їв солонину, то тепер барабулю. Ой, золили нас, так нас німили в руки, що з тих рук ніхто нас не годен вірвати, хівали ж тікати. Але колись на цій землі буде покаяння, бо народ поріжеси. Не маєте ви за чим банувати. Дякую вам за це слово, але його не приймаю. Певне, що народ поріжеси. А то ж Бог не гніває на таких, що землю на Гиндель пускають? Тебе нікому не треба землі, лиш векслів та банків. Тепер молоді газди мудрі настали, такі фаєрмани, що за землем не згоріли. А дивіть-ко на ту стару скрипку та пускати і на Гиндель, та же то дуплава верба кинь пальцем та й маком сіде. Нагадайте, що вона зайде на місце, от перевернися десь у окіп та й пси розстегнуть, а нас поженуть далі і подивитися не дадуть. Відки таким дітям має Бог благословити. Стара, судиш?